dobro znači s obzirom da imam dvoje novih samo mali kratki uvod seminar je zamišljen kao cijelina to znači da baš kao u škole gradi svijest oni koji pohađaju ne bile na kraju bili spremne za ispit ispit je normalno životni neka bolest nemoć i ostali probleme s kojima se suočavamo u svijetu premda je naslovljeno kako primiti iscjeljenje od isusa Krista i um najprije svrčena bolest tijela ovdje se nudi cijeli paket znači nudi se svjesnost djeteta Božeg i kako živjeti nadmoćan život u svakom pogledu u ovom svijetu koji jest pod zlim i usred ovih okolnosti koje su svakojake samo nedobre mi unatoč tome imamo na našoj strani ako smo djeca Božja jedno koji je nadmoćan i moja namjera i na tome radim da izgradim svijest u ljudi na koji način mogu živjeti kao što je Isus živio na zemlji jer smo mi subaštinici Isusa Krista. To znači dijelimo istu baštinu kao što je on bio na svijetu takvi smo i mi. Prva Ivanova 4:17. i Rimljanima 8:17. Znači to mi je namjera. U to je uključeno i uh, uključen imunitet od bolesti, to jest napada zlih duhova i utjeca zlih duhova koji su uzročnici bolesti a ja ću objasniti po putu na koji način mi njima to dozvolimo znači premda oni jesu uzročnici bolesti mi smo krivi jer im to dozvolimo ko što recimo ako parkirate auto pored mora uzročni hrđe hoće biti sol i more i voda ali ste vi ti koji ste bedaste jer ste ga izložili nepotrebno utjecaju prirodnih sila znači niste djelovali mudro točno to se događa u duhovnom svijetu tako da uh, mi radimo na tome da bi se podigla svijest, jednom treba početi deza svijest tako da se čovjek informira o tome što može postati, ako mu je to zanimljivo ili zanimljivije od onog što već jest i što već ima, njega ne treba dodatno motivirati, svako ima dovoljno sebičnost i da želi bolje, je li tako? Je li ima netko tko bi manju plaću ili manju penziju od vas? Ne bi. E pa onda, to vam je ista logika, znači nitko u duhovnom pogledu ne bi manje. Svi su dovoljno sebični, u ostalom tako i kaže ljubi bližnjega kao samog sebe, znači moraš imat bar izvjesnu mjeru ljubavi prema sebi, inače nećeš znat kako ljubi druge. Dakle, mi smo prvi dan objašnjavali što je evanđelje, jer ja sam onaj koji navješćuje ili ti ga tumači ili propovijeda kako god hoćete, daje informaciju o tome što je evanđelje i što se nudi u evanđelju svima onima koji ga prime s vjerom. To je jedino poslanstvo Koje je ostavio kad se uzdiga Nakon uskrsnuća Bio podignut sjeo s desne strane Bogu To je bio proslavljen, sjedinio se s Otcem I sjedi na prijestolju slavi Vlada nebom i zemljom On je prije odlaska rekao idete dva puta U Mateju 28.18 i u Marku 16.15 U oba slučaja Njegov pogled je na još nespašenim ljudima To jest na onima koji još nisu primili Ono što je ono sigurno na križu Zbog čega je isišao na zemlju I umro na križu a to je, i to je sadržano u riječi spasenje na grčkom ili tiga soterija i spašen ili ga sozo jer to je bremenita riječ prema da se nudi spasenje to je cijeli paket i to znači, znači bilo soterija što je imenica ili sozo što je glagol znači spašen ili spasenje znači izbavljen ili izbavljenje znači iscijeljen ili iscijeljenje i znači očuvanje zašteta i očuvanje od zlog i od svih drugih okolnosti koje nam štete tijekom života na zemlji zbog čega u Rimljanima 8.37 kaže unatoč svemu tome a o 35. stiha nadalje govori koji su probleme mi unatoč tome nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas uzljubi a to je Krist Isus Bog evo ga Filipe uzmi jedan ovaj molim te, tu da Znači, ovdje je i inače u Kristovom svijetu glavna stvar evanđelje evanđelje ili radosna vijest jest ono ili obavijest onome što je Bog otac napravio za cijeli svijet u Kristu Isusu na križu i od tad stoji uručeno kao dar milosti i prima se na način da mi čujemo o tome shvatimo da to istinita informacija prihvatimo u vjeri i kad prihvatimo u vjeri i počnemo živjeti sukladno tome u vjeri On potvrdi svoju riječ i u našem životu se očituje svaki blagoslov osiguran iskupljenje. iskupljenju Evo, Cure, uzmite ovdje vas tri, uzmite I onda smo, u prilog tome dali jednu krasnu priču ona je iz dijela apostolski 14, 7 do 10 Gdje govori o tome kako su se apostoli ovdje Pavle i Barnaba raspršili To je bile progonstvo I otišli su u Likaonske krajeve U gradove Derbu i Listru I tamo u Listri Znači sad je primjeno ono što sam rekao Što ja ne mogu sve ponoviti Ali ćemo ponoviti zbog ovih ovdje Da se zagrijemo za ovo što slijedi Radimo za početak princip vjere U ono što je objavljeno u Riječi Božoj Što se zove evanđelje I na koji način ono što jest evanđelje Može postati dio našeg svakodnevnog iskustva To jest na koji način svaki blagoslov osiguran u Kristu Isusu Mi možemo uživati na zemlji sad Ne jednog dana tamo kad umremo nego sad Dakle, oni su išli, Pavle i Barnaba U listru gdje su bili ljude Koji su prvi put čule poruku Od strane nekog ko je poslan Onome što se dogodilo na križu za sve ljude Ja sam u istom poslanju Znači, ja sam se na idete Idete i učinite sve narode mojim mu učenicima I s druge strane idete i propovjedajte evanđelje Ili radosnu vijest svakom stvorenju Ja sam taj i ja bi onda trebao znato objasniti Na koji način ono što evanđelje sadrži ili nudi Može postati vaše svakodnevno iskustvo Jer zbog toga su i poslani S tom porukom I zato se zove radosna vijest Jer ono što evanđelje nudi jest stvarno kad se skopča uzrok radosti Dakle, oni su išli tamo I tamo je sjedio jedan čovjek I slušao Pavla kako govori A čovjek je bio bogalj od rođenja Od majke, majčine utrobe Nikad nije hoda. I on je čuo Pavla kako govori evanđelja Iz čega se može zaključiti Ako uključimo zdravu pamet Da poruka evanđelja sadrži poruku O iscijeljenju po Isusu Kristu. Inače čovjek koji prvi put čuje tu poruku Kao što su bile ljudi u listri U Poga, poganskim krajevima to znači ne zna bošci, ne upoznati sa Božim planom iskupljenja, znači on je čuo poruku o iskupljenju ili ti ga poruku o isceljenju duše i tijela koju tu imate na ovom papiru, imate to se zove tri svjedoka, ja sam vam to citirao iz Sv. Pisma, imate na tri mjesta u Svetom pismu gdje govori da Kriš sadržava sljedeće, on je uzeo naše bolesti i ponio naše boli i njegovim ranama mi smo iscieljeni pavla je rekao čovjeku tu poruku Čovjek je čuo tu poruku prvi put Jer vjera dolazi slušanjem Rimljanima 10.17 Znači vjera Dolazi kad dođe svjetlost riječi U svezi teme koja nas zanima Ili koja se predstavlja Svjetlost dolazi kad se propovjeda riječ Jer riječ jest svjetlost i kad mi bacimo svjetlo srijeće Recimo na bolest A riječ kaže njegovim ranama vi ste bili iscijeljene Jer to je 1 Petrova 2.24 Čovjek koji je bio hrom od rođenja Vi se morate uživiti u evanđelju Ono mora postati dio vas ako ćete da evanđelje radi To ćemo uskoro ponavljati Ovih 7 plus 7 temeljnih istina Ili dioptrija kako čita to što piše Jer sad vi čitate to i nikad niste čitali ovako Ali ako počnete čitati ovako Vama će se život promijeniti Do, do sada ste čitali ovako I ništa niste vidjeli Ali ako stavite ove naočale O kojima vam tu imati ih uputa onda će vam se promijeniti život jer vi ćete znati da riječ Boža govori vama osobno sad i da vas se tiče i u momentu kad znaš da je tebi upućena da Bog Otac govori tebe i da se svaka riječ ili svako stanje odnosi na tebe onda ti to prisvojiš Dakle, čovjek je čuo Pavla da govori evanđelje a evanđelje glasi ovako On je uzeo tvoje bole on je uzeo tvoju fizičku nemoć I prema tome Kristovim ranama ti si iscijeljen I kad je Pavle vidio da je čovjek povjerovao On mu je rekao Ustani i hodaj To je stave svoju vjeru u praksu Jer vjera je bez dijela mrtva Po Jakovljevoj 14, 17, 20 i 26 Kao što je tijelo bez duše mrtva Tako je vjera bez dijela mrtva I kad je čovjek čuo Pavla Ustani hodaj On je jednostavno u skladu s riječu Napravio korak i onaj koji je izgovorio riječ Koji je u Kristu bio na križu Koji je rekao Gospod je surađivao s njima Koji su išli svugdje propovjedali riječ I potvrđivao svoju riječ Sa popratnim znacima i čedesima Potvrdio svoju riječ I Bogalje odrođenja je ozdravio I Bogalje odrođenja je ozdravio To je princip vjere Sprovedene u dijelo Koji uvijek radi Ja sam ovdje da vam objasnim Temeljne principe Božanske zakone Koje možete uvijek primjenjivati I tim putem presvajati sve ono što nam je osigurano Kao dar milosti Na križu u Kristu Isusu Za cijeli svijet Križe za sve Za muško i za žensko Za staro i za mlado Za kutinu i za Zagreb Za pravnike i za kriminalce Za prodavače i za kupce Križe za sve Prema tome njegovim ranama ste bili Iscijeljeni je za sve pa smo onda juče rekli Ponavljam zbog vas Ako vam bilo tko drugi Citiram Pavla iz 6 do 9 Ja ili anđo s neba Dođe i kaže Da nije iscijeljenje za sve Da Kris nije umro da bi uzeo vaše bolesti i bole Taj neki proklet I to Pavle dva puta ponavlja Znači svaki koji govori bilo što osim toga On na sebe svaljuje prokletstvo I na sve one oko njega A mi ćemo govoriti po putu Da je bolest prokletstvo po jasnim riječima iz ponovljenog zakona 28 Znači evanđelje ili radosna vijest Uključuje spasenje duše od grijeha ili duhovne smrti I uključuje spasenje tijela od svih patnji, boli, nemoći, fizičkih slabosti To je evanđelje na isti način, isti taj jedan apostol je došao u Lidu kad je obilazio sve kako kaže pismo, dijela 9, 32 do 34 i tamo je našao jednog čovjeka koji se zove Enea i dalje smo u dijelima apostola u onima u kojima je Božji duh bio upunjeni Nakon Pentekosta u kojem je Krist živio Nada slavi, Kološan ime 1.27 I po dijelima jedan nastavlja Činit kroz njih I poučavat kroz njih Ono što je započeo u tijelu iz Nazareta I Petar dolazi i vidi čovjeka Koji osam godina nije ustao iz kreveta Tu ćete vidjeti među ovim svjedočanstvima od juče Svjedočanstvo jedne žene Koji su trebali ostraniti kuk I koja je trebala biti invalido kraja života A ni drugi joj kuk nije radio Premda je bila vjernica tradicionalna molila se Prem da je znači bila u, u, u vjeri U nekoj mjeri Ona nikad nije čula za Krista Isusa Koji je i dalje živ Koji je i dalje iscijelio I nije nikad čula evanđelje Od trenutka kad ga čula od mene Ona je to stavila u praksu I evo je sad skače ko srna propovjedao svjedoči i velike za Krista, On ju je iscijelio To vam je direktna potvrda ovog što govorim i riječi iz pisma i opet imate tri svjedoka A prema Mateju 18.16 neka se na iskazu dvojice ili trojice svjedoka temelji svaka tvrdnja Znači pismo kaže Ja govorim i imate živo svjedočanstvo Svakom čovjeku poštena srca i zdrave pameti bi to bilo dovoljno da vidi da princip radi Dakle, Petar dolazi u kuću čovjeka Koji je bogalj od rođenja Zamislite da nije došao Zamislite koliko ima ljudi Koji tako stoje i ne znaju Da su Kristovim ranama bili scijeljeni Evo, danas me zvala jedna žena Draga žena iz Splita Iz naše ekipice I rekla je da ima prijateljicu Koja je bolesna Teško bolesna Pitala me što da radi Ja sam rekao Napravi što pismo kaže Dječom vjerom Idi kod nje Pismo kaže I oni su polagali ruke na bolesne I oni hoće ozdraviti I ona je rekla hoću. Zamisli da nitko nije došao i ne I da je ne ostao tako u krevetu Naša je obaveza ako smo Kristove Odazvat se na upute iz pisma Inače smo neposlušni Ima dva načina zašto neko ne djeluje u skladu s pismom Jedan ne zna Zato i piše u Hošej 4.6 Moj narod umir jer nema znanja A drugi je kad imaš znanja Ali ne daš se uvjeri To su tvrdo vrati Neposlušni Oni su još gori Jer mogu čini dobro A neće po Jakovljevoj 4.17 oni ću Moje ime izgoniti zloduhe Oni će polagati ruke na bolesne i Oni hoće ozdravljati To su znaci koji će pratiti one koji vjeruju Neposebno odabrane, neposebno školovane Ne ove skrilima, nego svi koji vjeruju To je kontekst Marka 16, 15-18 Prema tome Enea ide u kuću čovjeka Koji je bogalje od rođenja Košto sam ja išao u kuću te žene Zamisli to Ona misla već da će biti cijeli život u kolicima Plaka, ali misle da neće plesati Ima tri kćeri na svatbe svojih kćeri Mi imamo nešto što mijenja situaciju Što cijeli svijet traži I to nudi evanđelje Rimljanima 1.16 Evanđelje je sila Nasoterija Spasenje, izbavljenje, isceljenje Očuvanje od zlog svima koji vjeruju Ili jest ili nije A jest i Eneja je došao k njemu Petar je došao k Enei I rekao mu je jasno i glasno Ja sam danas imao otkrojenje Dok sam razmišljao o tome u meditaciji Do sad mi to nije iskočilo Sad ću vam reći točno što Petar mu je rekao Eneja, Isus Kriste iscjeljuje. Meni je iskočilo ono te Zamislite, dolazi Petar Nakon smrti Isusove Čovjeku koji nije čuo za Isusa I on njemu kaže Isus Krist te iscijeljuje Petar mu je rekao ono što je napisao u prvopetrovoj Petrovoj dvadeset a to evanđelje ukratko ovako znači on kristi Isus na svom tijelu uze naše grijehe i prikuca ih na drvo križa da mi umrevši za grijeh možemo živjeti pravedni pred bogom to je oslobođenje od grijeha novi život jel tako otkupljenje točka čijim ste modricama bili iscieljeni znači na križu u istom paketu isceljenje duše od grijeha i od duhovne smrti i isceljenje tijela od bolesti patnje i smrti I on dođe njemu i kaže Isus te iscjeljuje. Petar mu je doni evanđelje Ali vi mislite da to važi samo za Eneju Ne, on mu je iznio činjenice evanđelje iznosi činjenično stanje stvari Ako vi razmislite bolje o 1 Petrov 2.24 Tamo nema obećanja On iznosi činjenice Zato što Petar gleda nazad U ova tri svjedoka Tamo što imate u jučerašnjem paketu Izaia najavljuje što će biti Najavlje slugu gospodnjeg i križ, ono što će biti Onda dolazi Izaja 53.4.5 Onda Isus dolazi Matej 8.16.17 i ispunjava Jer kaže uveći mu doniješe mnoge koji su bili obsjednuti od strane zlih duhova I mnoge bolesne i on duhove izagna riječu i ozdravi sve bolesnike Ne neke nego sve Za koliko njih je križ? Za sve Zato je Kristo zdravio sve I onda sljedeće stih kaže da se ispuni ono što je rečeno u proroku i Zaji, on uze naše bolesti i ponese fizičke slabosti. Prema tome, ako netko, anđel s neba ili čovjek kaže da kris nije uzeo vaše bolesti i bole i da njegovim ranama niste iscieljeni i da isceljenje nije za svih, nego da je bolest križ kojega morate nositi, on je proklet i onda proklinje i vas zato što je proklestvo bolest. Ili je istina da je bolest križ kojeg morate ponizno nositi Ili je istina da je Krist uzeo na križu sve bolesti i da ih ne morate nositi ako ste u Kristu Ako ste van Krista kršite red, izlažite se utjeca u zlih duhova koji su uzdračnici bolesti što ću vam objasniti Prema tome, On mu je rekao Eneja Kristovim ranama Ti si bio iscijeljen I Eneja je očito prihvatio to I On mu je rekao Ustane, prostri se postelj Ili prostri se sebe i hode I čovjek koji je osam godina leža u postelji Digao se i počeo hodati Mi imamo istu moć Ako vjerujemo u ono što piše Zato Imate 7, 7 molim vas izvadite tih 7 plus 7 dioptrija Pa ćemo ih ponovo pročitati To jest ja ću ih citirati, vi ih čitajte To je ispovjed vjere Znači to su naučale Kroz koje gledamo sve što piše u Svetom pismu Da bi nama kao Petru radilo Ili da bi nama kao Eneji radila. Iz početka Da bi nama kao Petru radilo Koji govori što je evanđelje Ili da bi nama kao Eneji radilo Koji slušamo što je I što evanđelje nudi Što je evanđelje nudi Nudi svaki duhovni blagoslov Kristu Isusu Na nebeskim visinama Po Efežanima 1.3 Znači cijeli paket Naš otac svaki prirodni otac Želi nam miri svoje djece Svaku potrebu Ne neku Jel tako? Ne neku Nego svaku potrebu Filipjanima četiri i kaže moj Bog će vama namiriti svaku vašu potrebu i to raskošno, raskošno po svom bogatstvu u Kristu Isusu ili kroz Krista Isusa Prema tome on je zainteresiran Ali da bi to radilo Vi morate Vi morate čitat riječ istine Ne s vašim prirodnim očima I s vašim malim mozgom O kojem ćemo danas govorit Koji je zavedeno strane osjetila Što se u riječi Božoj naziva zmijom I prema tome misli krivo, govori krivo, djeluje krivo nego morate mislit kako On misli Zato ovih 7 plus 7 temeljnih velikih istina Imaju za namjeru obnovit vaš um Kako i traži Pavle u Rimljanima 12.2 Nemojte se suobličavati s ovim svijetom Ili kako razmišlja ovi svijet Nego se obnavljajte Obnavljajte, preporađajte se Obnavljanjem vašeg uma Obnavljajte vaš um To znači vaš um Morate presili da razmišlja kao Krist Na što smo i pozvane je drugi Korinčani 10.4.5 kažu da oružje našeg vojevanja nije prirodno, nego božanski moćno za rušenje utvrda ili predrasuda ili krivih ideja u našim umovima, umovima, za obaranje mudrovanja ili razmišljanja po vlastitoj pameti i svake oholosti koja se protivi spoznanju Boga i da dovedemo svaku miso, ne neku, svaku miso do pokornosti kristo. znači vi morate sve što mislite upokori, da mislite što On misli i onda ste na na pravom teritoriju Onda ste na pravom putu Jer on kaže u Izai 55.89 Moje misli nisu vaše misle I moji puti nisu vaši puti Jer kao što je nebo iznad zemlje Tako su moje misli iznad vaših misli I moj puti iznad vaših puta Prema tome, ako vi mislite s vašim mislima Koje su protivne njegovim mislima Nać put koji vodi do blagoslova i božanskog života Krivo mislite Stoga morate vaše razmišljanje U skladi s njegovim razmišljanjem A to vam nije prirodno Inače bi normalno mislili tako Ne bi rekao da ga obnovite Bilo bi vam normalno Ali se morate presilit I to putem riječi Bože Koja je živa i djelotvorna I prodire dotle da dijeli dušu od duha Kičmu od moždine I razotkriva namisli i nakavne srca Riječ Božja to može napraviti I mi moramo imati sa o Kristovu Po prvim korinčanima 2.16 A da bi to imali moramo znati Ovih 7 plus 7 velikih temeljnih istina Njih čitamo i mislimo i čitamo i meditiramo I primjenjujemo dok nam ne postane način razmišljanja Način gledanja na ono što piše Ko naočale Pa kaže broj 1 Čitamo broj 1 u drugoj za početak Riječ Božja ili sve to Pismo, pravilni je riječ Božja, tako znaš, da ti on govori, jer Bog govori, zato se zove riječ Božja jest Bog Otac govori meni osobno sad Sve što je napisano tiče se mene sad Ne onda U riječi Božjoj nema onda Ima vječno sad To što je to smješteno u povijesne situacije To je nužno Zato što mi ne možemo razmišljati van prostora i vremena Dok smo u tijelu Ali stvarnosti koje su sadržane su van vremena, Isciljenje van vremena Vjera je van vremena Prema tome što piše Moj Otac Nebeski Govori meni osobno sad I to tako da stoji predamnom U Kristu Isusu U kojem je utjelovljen U svoj punine tjelesno Po Kološanima 1.19.2.9 I On je Emanuel I Bog s nama Prema tome Bog Otac u Kristu Ispred mene Ne moram gledati tamo kad je tu I On me gleda u oči I što govori je za mene Osobno sad Je tako? Da vam Isus dođe i kaže Mojim ranama si iscijeljen I gledate krmu kaplje Ti bi trčao po kutini govorio da ti Isus rekao da si iscijeljen ali kad piše to onda ga ne razumiješ ozbiljno ne, ne vjeruješ mu jer kao piše u riječi Božoj i ne shvaćaš da se to odnosi na tebe i ko ti govori zato prvi stavak u ovom prvom kaže Bog nikad ne laže nikad nikad a kaže njegovim ranama vi ste bili iscijeljeni Bog nikad ne laže to je Titu 1,2 Ivan 17, 17, njegova riječ je istina To znači stvarnost To znači izbilja To znači zaistać To znači opipljivo To znači jest Što Bog kaže, jest I On je vjeran, ispuni svako svoje obećanje Po Hebraima 10, 23 Svako Znači, ako kaže da će nešto napravi hoće on je kao ljudi da bi rekao i onda porekao Ko sin čovječi pa da se pokaje drugi dan kad je rekao pa se skriva pa ti se ne javi Zar on da rekne i ne ispuni? Zar da obeća i ne izvrši? Brojevi 23.19 Jer što ja gospod rekao, rekao, sve će se ispunit Ezekiel je 12, 25, do 20, 25 i 28 Znači što on rekao, sve će se ispunit ali mi moramo vjerovati to da je to tako i ponašal se sukladno misli sukladno govorit sukladno i djelovat sukladno i onda to radi i to je pokazao da to radi još za Izraela za sluge božega jer Izrael je bio sluga mi smo djeca mi smo iznad njih oni su imali lošiji savez lošije svećenike i lošija obećanja a ipak, kako kažu prvi kraljevi 8.56 Nije propalo nijedno Od njegovih lijepih obećanja Koje je dao svom sluzimo Mojsiju Zarez svako se ispunilo Svako, zamisli to Zamisli koliko ti to promijeni perspektivu Kad ti s tom idejom Gledaš na ono što piše A možeš, ako si daš ruda Ako obnoviš svoju pamet A kamo li sedmi stavak Kamu li njegova objećanje Njegove izjave Neće važi za nas Koji imamo bolji savez bolja obećanja i boljeg svećenika po Hebrajima 8.6 Saveza pečačem krvlju Kristovom Jaganca bez mane Po Mateju 26.28 Gdje Isus stoji za svakog zareza i točkice u Novom Zavijetu Po Hebrajima 7.22 Gdje svako Božje obećanje prema nama da Ali mora biti naš amen Bogu na slavu Mora biti da, vjerujem To je tako Uđi, može napravi u mom životu Sve što hoćeš napraviti. Ko što je Marija rekla Evo sluškinje Bože Nek mi bude po riječi tvojoj I kaže onda To je Luka 1.38 I kaže onda sljedeći četršesti stih Kaže onda Blažena ti, Mario Si ti, Mario Jer si povjerovala Jer si povjerovala Što? Riječi Bože Koje je donio anđel A mi imamo nekog koje je iznad anđela Iznad je Krist Iako ovih sedam istina sjednu A to su istine iz Svetog pisma Onda možemo praktično početi primjenjivati ono što piše I sad preskačemo prvu U drugom redu idemo na sljedeći šest Sad je primjena, je tako? Sad idem u Sveto pisma Oboružan s ovim istinama Svijest je fokusirana Imam to kao program I onda kaže Bog moj Otac, jest ono što u svojoj riječi kaže za sebe da jest Jest ako on kaže da on jest moj nebeski otac. Onda ja mogu reći po Ivanu 10 29 ljevi, moj tata veći od njih svih. Ne može mi niko ništa. Znaš ono kad se klinci tu okupaju, onako kaže ti tatu. Jer moj tata je bokserin, e tako ja zvaćam tato tatu. Jer moj tata je svemogući bog. Drugim korinćanima 6 16 18. I jači od njih svih. I ako ja imam tu ispoved, on štiti u svakom pogledu To vam znači oče u molitvi Gospodnje Stani i razmisli, neblebeći oče kopogane pogane Jer misli da će biti slišeni zbog mnoštva riječi Matej 6, 7, 8 No neće, vi kad molite, uđete u vašu sobicu, recite oče Stani i razmisli, što znači oče To znači da ti je od svemogući Bog Da ima ključevo svih špajzi u svemiru I da se s toga ne moraš brinuti to je stanje svijesti koja ja podučavam To je stanje svijesti djeteta Božjeg nadmoćno postojanje Ja jesam ono što On kaže u svoj riječi za mene da jesam Ako i kaže da sam dijete Božje, onda jesam Onda imam blžansku prirodu I božanske sposobnosti pokazane u Kristu Isusu Dok je hoda na zemlji, jer kaže da sam subaštini Kristov subaštinik ista baština Bog, moj dragi Otac, ima ono što kaže za sebe u svoj riječi da ima i ja imam ono što On kaže u svoj riječi za mene da imam tko vjeruje ima život vječni ima ima, ne možda ne možda, ima tko vjeruje ima Ivan 6,47 tko vjeruje ima miko ako vjerujemo, imamo Točno ono što Riječ Božja kaže Da nam je On uručio I skupo krvlju platio na križu Ako je plaćeno, plaćeno je Plaćeno da ja mogu imati Onda mogu uživat Za koga je Krist umro na križu? Za sebe Pa valjda za mene Je tako drugim 2 Korinčanima 5.21 On koji greha nije počinio Boga je učinio grijehom, pa se sada ovo. ovo ovo trebate stati razmisliti za nas, za mene da ja mogu biti pravednost Božja u Kristu Isusu. Zašto? Jer sav moj grijeh sva prošlost na njega, i kad je on umroo, sve ono loše, sve ono ne valjalo, sve ono griješno umrlo je u njemu. I stoga ja to više nemam I preko njega imam pravednost Božju To jest mogu stajat bez ljage Bez osjećaja krivnje i grižnje savjeste I to je pravednost Božja Nema od sad nikakve osude Za one koji su u Hristo Isusu Rimljani 8.1 To vam je nadmoćno stanje svijesti Od onog nisam dostajan da uđeš pod krog moj Ja sam i kako dostajan njegovom dostojnošću me njegova krv očistila svih grijeha I ne samo da nisam dostan da on dođe pod moj krov, Nego on živi u mene vam je nadmoćno postojanje Nema robovanja satone zbog krivnje grijeha i osude Jer te Kristo oslobodio Okova satone Nema više osude Za one koji su u Kristu Isusa Jer hodaju na svjetlo riječi I u zajedništvu jedne s drugima I Kristova krvih čisti i neprestan od svakog grijeha Po prvo Ivanovo 1.7 Bog, moj dragi otac, prezadnja, šesta Može učiniti ono što u svo riječi kaže za sebe da može učiniti I ova sedma je fantastična Ja mogu učiniti ono što On kaže za mene u svojoj riječi da mogu učiniti Prema tome, ako On kaže da mogu U njegovo ime izagna zloduha, onda mogu Onda mogu ako On kaže da mogu ne brinuti za sutra A kaže Matej 6.34 Ne brinite za sutra Onda mogu I ja evo ne brinem Poznat sam po tome Kako ću brinut Kad moj tata ima ključeva svih špajzi u svemiru I u Luki 15.31 rekao je Sine, sve moje tvoje To brinu oni koji to ne znaju Koji nemaju takvog oca ali ako riječ je išta znači u Svetom pismu, ako on moj otac, pa valjda je bolji nego bilo koji prirodni otac, a nijedan prirodni otac mi ne bi zakinuo ključio Špajze. Je tako? Stoga ja ne brinem jer živim na svjetlu riječi, a mogli bi vi ako dozvolite svjetlu da vas okupa i obnovi. Stoga danas gledamo drugu zgodu, isti princip, tri dana radimo princip vjere, sad smo ga rekli, znači dođe Pavle, Negdje i čovjek prvi pučuje Poruku evanđelja Vi ćete čut poruku evanđelja krećemo od, od petog dana nadalje Ovi, U što je uključeno Logično da smo njegovim ranama Bili iscijeljeni Ne daćemo bit nego bile Prema tome to je činjenično stanje stvari A ne obećanje On daje izjavu činjenica, je tako? Jer petar gleda nazad Njegovim ranama ste bili iscijeljeni Znači tvrdi nešto što se već dogodilo Je li tako? Ok, i ako mi to naučimo shvatiti, prihvatiti na pravi način Možemo početi uživati taj blagoslov Jer očito ga je On za nas priskrbio na križu. Jer je za nas išao na križ, je tako? Jer kaže naše bolesti, naše bole I njegovim ste ranama izcijeli, je li tako? Znači radimo princip vjere Koja je prilično bitna jer vam je prilično sve povjere, recimo spašavate se pojeri po Efežanima dva osam da se netko ne bi hvastao, pa kaže spašavate se povjere, to je dar Boži da se netko ne bi hvastao. Jel tako? Onda živite po vjeri, moj pravednik će živjeti od vjere, Rimljanima 1.17 i 10 10.38 onda mi hodamo po vjeri, to ćemo danas početi objašnjavati a ne po onome što vidimo ili posjetilima po, po drugim korinčanima pet Jel' Je tako? onda primamo povjeri jer kaže a kad molite ja vam kažem Marko jedanaest i ja vam kažem za što god da se molite vjeri, za što god da se molite vjerujte da ste već primili primčete onda se po vjeri evo sad ćete vidjeti kad se gubavac vratio na kraju jedan od deset dati slavu boju on je rekao tvate vjera iscijelila zamislite to zar vam se ne čini uputno upu, uh, uputiti se u princip vjere ili što je vjera o kojoj oni tako govore tako da prva tri dana pričamo o principu vjere Onda prelazimo na ispovjet ko opet radi po vjeri Jer ispovijedamo ono u što vjerujemo Jer kažu u Hebreji 4.14 dršte se čvrsto ispovjedi vaše vjere, je tako? A mi vjerujemo ono što piše Znači mogla bi se reći Držte se čvrsto ili ne popuštajte Govorit na glas pred drugima Jer to je tumačenje Grčke riječi homologeo Ispovijed znači reći ono što piše Pozitivna Znači, dršte se čvrsto ili ne posusajte govorit na glas pred drugim Ono što piše u Riječi Božoj U što vjerujete S obzirom da Riječ Božja ne laže To je da Riječ Božja istina To ćemo prijeći od četvrtog dana, mali uvod I onda idemo do kraja Na ovom seminu na taj način presvajamo blagoslove Nećemo se moliti Samo ćemo reći Evo, ja ti vjerujem na reč Hvala ti moje, doviđenja, odoja. I tako ćemo ga veličati, hvalit jer znamo da je velika njegova ljuba prema nama, ili kako kaže ogromna je njegova ljuba prema nama u psalmu 117.2 i njegova vjernost traje do vijeka. vjernost znači da neće podbaciti u svoj riječ, da što je rekao, rekao je to mora biti pa idemo sad opet jednu jako ilustrativnu zgodu pročitat a to je 10 gubavaca kad pročitamo to onda ćemo ići u knježicu Knjižica je, znači, objave objavljene strane Krista osobno, čovjeku koji ga čuo, znači, po duhu svetom, koji ga čuo sedam godina i zapisivao, nemojte sad još knjižice čitati, unutra on sam Krist tumači istu zgodu, ja ću vam izvesti neke bitne misle, a preporučit ću vama da se doma pozabavite s tom objavom, jer je izuzetno važna. Tolike praktične božanske mudrosti vam sam Krist otkriva, dodatno objašnjava ovo da stvarno vjerujte mi i se to ću vas nakon toga ću vam pokazati što mislim. Znači idemo čitati 10 gubavaca iz Luke 17, 11 do 19. Znači ove zgode su zapisane zbog naše poduke ili kako kaže Ivan 20. poglavlje stihovi 30 i 31. Mnoga još čudesa Isus učinio koja nisu zapisana u ove knjige, ali ova koja su zapisana, Ovo je zapisano, su zapisana da vi, da vi možete vjerovati da Isus jest Krist, Mesija. i da možete vjerom u njega imat život Zoji, božanski život Božanski život kad uđe u nas po Kristu Isusu On izbacuje onu smrt koja je bila do po satoni kad smo vršili njegovu volju I ta izmjena života za izmjena smrti za život se očituje na nekoliko načina od kojih jedno zdravlje to je znači zamljena tame koja je bila u duši svijetla. Božanski život, koda ga u žile stavite koda primate infuziju Kristove krve Utječe na vas, kao što, recimo, kemoterapija utječe na tijela Imate razne reakcije Tako, Kristova krv, kad se primi povjere Utječe na vas I mijenja vaše stanje Da možete imati život Vjerujući u Njegovo ime Povjeri u njegov ime Zato je to zapisano, život Kaže Ivan 10,10 Satona je došao lopov Ubit, ukrast i uništit Sve što ubija, krade, uništava od Satone A ne Boži blagoslovi križ, kako uči neki bespuno pameti Je tako? Da li rak uništava tijelo Koje je Bog stvorio? Ništa. Uništava Lopov je došao ubiti, uništiti, ukrast. A ja sam došao, kaže Kristi Isus, da imate žo, z, život Zoji I da ga imate u potpunosti Smrt Za život Mi primamo život kad primamo Krista Isusa Novi život O tome ćemo raditi samo ako ću reći Duhovni život, vječni život Božanski život i On se mora očitovati na van Na više načina Ima ih točno sedam Jedan od njih se zove Jehova ili Jahve Rafa Znači, božanski život kad uđe Jer Bog, Duh vječni i ta Stvoritelj na hebrejskom Jehova ili Jahve Od glagola Biti Ili ja sam onaj koji jesam To znači Jehova ili Jahve I kad taj život uđe po Kristu Isusu Jer do tada je nama smrt Ali kad primimo Krista mi će se smrt ili grijeh I dolazi život on se počinje očitovati u našem životu na sedam načina i svaki ima svoje ime Jedno je na hebrejskom Rafa isciljenje ili doktor drugi je citkenju ili pravednost nema krivnje, grijeha nema osude treći je šalom ili mir mir zamisli mir zamisli da si miran onda jire ili nema brige er, gospod je moj obskrbitelj Zamislite? to Onda Ra Ili gospod je moj pastir On me vodi On me hrani Ja si znam puta Onda nisi Ili pobjeda Pobjeda Na čime Nad svime Po Kristu Isus. Hvala Bogu Koji nas po Kristu Isusu Uvijek uvodi u pobjedu Drugim korinčanima 2.14 Rimljanima 5.17 kako je smrt kraljevala pojednome Koliko li će više Oni koji su primili obilje milosti I dar pravednosti To smo mi Mi smo u Kristu primili obilje milosti To je nezaslužena dobrota I dar pravednosti Jer On je uzeo moj grijeh i moju nepravednost Da ja mogu biti pravedan po njemu Pred Bogom ocen, ko da nikad nisam sagriješio. Koji su primili obilje milosti I dar pravednosti Vladat u ovom životu pojednome Kristu Isusu Pobjeda Jahve ili Jehova nisi i sedmi šama Sve isto očitovanje duha Samo se naziva drugačije, jel' tako? Ili On je presutan Jasno, samo uvijek Ne nekad, uvijek Sve do kraja ovog razdoblja Jel' tako? To vam je kad primite Krista, Ako ga primite na pravi način Pravo Krista i živite s njime To se mora očitova, to se nudi Isciljenje je jedan dio paketa Ja preporučam cijeli paket Ok na putu u Jeruzalem Prolazio je Između Samarije i Galileje Kad htjede ući u jedno selo Dođe mu ususred deset gubavaca Znate, to vam je neizlječiva bolest Bila Koža se otvara Gnjojne rane Otpadaju organe I umireš od toga I prelazno je Stadoše iz daleka jer zdravstveni razloga nisu imali dozvolu se približavati I počeše vikati Isuse učitelju smiluj nam se Ili budi milosrdan Kad ih vidije reče im Idite i pokažite se svećenicima I dok su išli očistiše se Sad ću pročitati pa ćemo se vratiti A samo jedan od njih dođe natrag I kad vidije da je iscijeljen Hvalio je Boga jakim glasom Bacio se pred noge Isusove na svoje lice I zahvalio mu A to je bio Samarijanac Tad reče Isus Ne očistiše li se desetorica A gdje su devetorica Zar se nijedan ne nađe Da se vrati i dade slavu Bogu Nego ovaj tuđin I reče mu Ustani i ide Ozdravila te tvoja vjera Što ga je ozdravila Čija vjera Isusova Petrova Tvoja Iz čega se izvodi zaključak Ako se uključi zdrava pamet Koju su mnogi dobrovoljno isključile Ako je njega Iscijelila njegova vjera Može i nas naša vjera Ako budemo znali što je vjera Idemo se sad vratiti I pogledat ovu situaciju Jer je iznimno važna Znači Bolesnik dolazi k Hristo, Tad u tijelu iz Nazareta Jel' tako? Mi u današnje vrijeme dolazimo Kristu koji je riječ ili u riječi I koji nam govori kroz riječ Isto je Jel' tako? Da li je isto ako vam netko kaže jedan na jedan Da vam je uplatio novac na banku recimo tisuću eura Ili vam pošalje porukicu Da li je isto? što se tiče novca na banci E pa, sasvim je isto da li vi pročitate u Svetom pismo ili vam je neko rekao na seminaru ili vam je netko napisao pismo Informacija je bitna, je tako? OK One su došli k Isusu sa njihovom potrebom ovdje zdravljem Isus je rekao nešto što treba razumjeti u duhu vremena u kojem je bilo rečeno a On je rekao Idite i pokažite se svećenicima U ono doba svećenicima su se išli gubavci pokazivat da bi svećenik potvrdio da je on zdrav i da bi onda kao vanjski dokaz primio žrtvu i time bi onda gubavac bio proglašen čistim i mogao je ponovo ići u hram Obožavati Boga što do tad nije mogao Zbog zdravstvenih razloga Eli me pratite Prema tome kad je Isus rekao Idite ukažite se svećenicima To je isto kao da je rekao Idite zdraviste U naše vrijeme kad mi dođemo K njemu ili krijeći, Isto ko da pročitamo Njegovim ranama ste bili scjeljeni dođe na isto Samo da vam pročitam Da razumijete o čemu se kaže O čemu priča Levitski zakonik 14 Stihove 1 do 7 Nadalje dade gospod moj Ovaj naputak za gubavca Onog dana kad ga se proglašava čisti Naglasak na proglašava čisti Što to znači? To znači da nema više gubo Vrijede ovi propisi Mora biti doveden pred svećenika ili razumijete? Isus se obraća židovema koji su bili pod Mojsijevim zakonom Obraća im se u skladu sa Mojsijevim zakonom i njihovim propisima Idete i pokažete se svećeniku Znači što? Svećenicima Znači isto što i očišćeni ste Jel tako ili nije tako? Sasvim izvjesno i to svećenik mora izaći van pre tabor I nađe li tad svećenik od pregleda Da je gubom udareno mjesto iscijeljeno Pričamo o iscijeljenju Onda neka svećenik zapovjedi Da se za onoga kojega će se proglasiti čistim Donesu dvije žive čiste ptice Nešto cedrovine, grimiznih konaca i izopa Onda neka svećenik odredi Da se jedna ptica zakolje nad zemljanom posudom Sa svježom vodom neka tad uzme drugu živu pticu i cedrovinu Grimizne konce izop I sve to neka umoći I živu pticu u krvi ptice što je bila zaklana nad ciježom vodom e, Jasno vam je da smo mi ova druga ptica Svaka žrtva U starom zavjetu je slika Krista ima dođ Nek se umoći u krv mrtve ptice mi se umočimo kad vjerujemo da smo njegovim ranama iscijeljeni Jer znate, rane znači krv Onda neka poškropi onoga kojega treba proglasiti čistim im sedam puta I tako neka ga očisti A živo pticu neka pusti da poleti u slobodno polje To smo mi Njegovim ranama mi smo oslobođeni Od tereta bolesti, Bole Fizičke nemoći Slaboste Muke I patnje Da li vam je jasna slika? Sasvim izvjesno Prema tome kad je Isus rekao Ispočetka Riječ Božja je Bog Otac Govori meni osobno sad Dok stoji ispred mene u Kristu Isusu I gleda me direktno u oči Tako morate čitati Riječ Božja i dajmo mu sliku Da vidim kako radi njegovim ranama Ti si dijete moje bio iscijeljen OK Sad je on čuo informaciju Sjećate se, čovjek je čuo Pavla da govori, je li tako? I na osnovu onog što je čuo da govori On je dobio vjeru da bude iscijeljen, je li tako? OK Zamisli da stojiš pred Kristom Isusom a ovo je ko da stojiš pred Kristom Isusom I da te On govori I On ti kaže Mojim ranama ti si bio izcijeljen Jel bi te to stvorilo vjeru Da si bio Sa Sasvim izvjesna. Ako On ne laže Ako je njegova riječ istina Sasvim izvjesna. I sad ide treći potez Bez trećeg poteza Ništa se neće dogoditi Bro jedan čuje evanđelje Jel tako? Netko dođe k tebi Ili ti dođeš k njemu Petar ješao kodeneje Pavle išao u Listru Vi ste došli na seminar Vi ste išli čitati Riječ Božu, Vi ste išli u crkvu Ako tamo govore Riječ Božu, Bar čitaju nekad, je li tako? Morate shvatiti da Riječ Božja jez Bogotac govori vama osobno sad I tako se odnosi prema njoj Pusti ono koji govori Ko što nema veze je li mobitel, Nokia ili Samsung tako ovdje nema veze koji je svećenik Važno je što govori Ako govori Riječ Božja Ako ne govori Opet nije važno tko govori Nego je važno što ne govori Ok Oni su napravili što kad je Isus rekao Idite i ukažite se svećenicima Oni su dijelovali u skladu s njegovom riječi Je li tako ili nije tako, tako je. I pazi sad ne dok im je Isus govorio Nego dok su išle, Su se očistile. Znači, bez da su one stavili njihovu vjeru u njegovu riječ u praksu Još dok nije bilo vidno što riječ govori Ne bi se ništa dogodilo Jer mi primamo po vjeri Jer on kaže u 19 stihu Tvoja te vjera ozdravila Ok, vjera je po Hebrejima 11.1 Zato ćemo ovdje čitati divnih objašnjenja Jest uvjerenost u zbilje koje se još ne vide prirodnim očima Ali smo uvjereni Zato što je Bog rekao Koji nikad ne laže I ako mi to primimo srcem A ne umom i očima I počnemo se ponašati Kao da istina To će se obistiniti Ili materializirati u našem životu to ćete naučiti na seminar ako budete pametni To jest, ako dozvolite da vas riječ obnovi u vašem umu Koji uglavnom krivo misli, ili ne u skladu s ovim Ako dozvolite da vas riječ upokori To jest, da se sve utvrde sotonske sruše Postrjestvom riječi I da misao dovedete do pokornosti Kristu onda ćete ovo je jako važno mislit ono što on misli vjerovati ono što on govori da je istina Govorit da je to istina Jer to je ispovjet I ponašat se sukladno I to bez ikakvog vanjskog prikaza te istine Jer inače ne bi bila vjera nego potvrda I ako to budete radili Dok se ništa još nije očitovalo Imaćete vjeru po Hebrajima 11.6 Bez koje se nemoguće omiljeti Bogom I onda će vas On nagradit I riječ će postati jelom Očitovat će se što ono On obeća Da li vam je jasan princip Ponavljaćemo ga Znači morate shvatiti što je vjera Jer mi dođemo pre, pred njegovu riječ u vjere I kad On izgovori riječ Mi je primamo ne očima Ne ušima Ne mozgom Nego je primamo srcem Srce ne fizičkim organom koji liči na ciklo Nego duhom To znači najunutarniji dio bića i mi je tu primamo jer smo već naučili onih 7 plus 7 istina Ja imam ono što On kaže da imam, jel' tako? A ja znam da imam jer sam već riješio da On ne laže i da je njegova riječ istina I prema tome ne gledam što je rekao nego znam tko je rekao i prem da moj mali mozak ne može shvati njegove misli I njegove pute Jer obrnuto misli, jel' tako? Mi mislimo obrnuto od njega Mi hoćemo da prvo vidimo I prvo opipamo Onda vjerujemo Ali to nije vjera To je potvrda Ali on kaže moje misli A riječ Božja sadržava njegove misli, jel' tako? I moji pute kak doći do cilja nisu ko vaši puti, jel' tako kaže? Jel sam to ja rekao ili on rekao. Onda amen. Ok, pa onda ako vi mislite vašim putima i vašom pamću doći do njegovih rezultata ja vam moram reći da ste bedas ili nemate zdravu pamet, imate netko ali nemate zdravu. Zdrava je obnovljena po riječi Bože, jel tako? Sasvim izvjesno. Ok, znači mi primamo povjeri. Jer inače nemamo vjeru, a bez vjere ne primamo. Bez vjere je se nemoguće omiljeti Bogu jer oni koji mu prilaze, a mi mu prilazimo, moraju vjerovati da on jest, da je to istina što govori i da on nagrađuje one koji ga ustrajno traže. Jel tako? Mi dakle moramo shvatiti što je vjera jer mi s tom vjerom dolazimo pred izjavu u riječi Božoj koja nam obećaje nešto što nam prijeko potrebno, što nam je preko potrebno ili izjavljuje da već imamo to u Kristu Isusu i sad nitko teleprešarenim vratima, čuli smo da to ima, čuli smo da to može biti naše, vidj smo nekog u povijest ili negdje, da je to postigao I mi mislimo da se to nas ne tiče Dok je Krist umro za sve Svi blagoslovi za sve Jel me pratite, Desno? Čija ga je vjera iscijelila? Njegova Njegova vjera u što? U Kristovu riječ Kako je on pokazao svoju vjeru? Točno kako Jakovljeva 2.14-26 govori Tako da nije on ostao samo na praznoj priči Nego je stavio vjeru u djelo Jer je vjera bez podudarnih dijela mrtva ili kako kaže 14. stih Vjera bez dijela vas ne može sozo Ne može vas spasiti, izbaviti, iscijelit i očuvati od zlog Ne može Mora biti u djelima. Prema tome kad je on rekao Njegovim ranama Vi, ti, vi ste iscijeljeni Onda to znači da mi prihvaćamo to kao istinu Da znamo da to jest Da kažemo amen može moje je Ja prihvaćam da I onda se ponašaš kao da to jest kao da to jest Idemo vidjeti što Isus objašnjava u svezi ovog Zanimljivo je Ne morate čitati, pratite mene pa doma pročitajte To vam je Objava broj 2 u knjižici na stranici 7 Iscijeljenje desetorice gubavaca Znači princip ovog objavljenja je sljedeći i jednom čovjeku se po svom duhu Krist objavio I on ga je čuo živim glasom sedam godina I on je pisao što mu je Isus govorio To nitko namjesto vas Ne može prepozna da li je istina Zato vam ja to ne namećem kao istinu Ja prepoznajem kao istinu A moja moletva da i vi prepoznate Ako vi ne prepoznajete Onda vi možete ovo poslušati Kao jedno mudro dodatno objašnjenje ovoga I sigurno ćete prepoznat da nema ničeg štetnog Može? Ok Znači ovako Isus, Ja preskačem Nećemo sve čitati, Vi doma pročitate Ovi stihovi govore Kako sam kroz moju volju i U prvom licu, gori Isus Iscelio deset gubavaca Pazi sad ovo Osnaženi njihovom vjerom u moju riječ da li mi možemo biti osnaženi njegovom, našom vjerom? Možemo ako znamo da ne laže. I to se radi u međuvremenu. Mi mislimo o tome što znači ako on ne laže. Da li to znači da onda ja mogu dijelovati sukladno? Da li to znači da ja mogu govoriti na glas njegovu riječ bez srama i straha da se ona neće ostvariti? Da li on stoji za svoje riječi Kako kaže psalam 138.3 Da je sva čas njegovog imena iznad svake njegove riječi Ili naš prevod, jedan kaže On je uzveličao svoju riječ iznad svog imena Ili drugi prevod, Šarić, kaže svoje obećanje Znači, osnaženi vjerom u moju riječ Oni su otišli da bi sebe prikazali, prikazali svećenicima i njihova je guba iščezla Kako su išli u hram Ne na licu mjesta Hoće reći kako su stavili vjeru u praksu Ovaj čin je dokazao Što čvrsto vjerovanje I nepokolebljiva vjera Mogu postići ako je duša Potpuno prevlada na njome Što? Može se potpuno promijeniti Fizičko stanje vi ćete, dobili ste svjedočanstvo Ja ću vam pokazat, neka nisu u boji Ova osoba je 27 godina imala ovu gubu 27 dok nije došla do mene i na seminar Primila je Krista novo rođenje Spasenje Izbavljenje Potpuno je se promijenio život Ono skroz I onda je skužila još po putu Da ne mora imati ovo što doktori 27 godina nisu znali izcijeliti Oni su to nazivali svakojakim nazivima Ali nisu znali izcijeliti Međutim, Isus ju je iscio Ko što ćete vidjeti evo poslici kad već pričamo i to ne trenutno i zato je svjedočanstvo bitno. Jer je to boj vjere, mi moramo biti boj vjere, koji je boj vjere, sačuvano ću kad dođemo do toga da bude proturjeće u tijelo i s druge strane izjava o svjetom pisma gdje jedno govore naša osjetila, drugo govore znači statistike i medicinski nalaz, a riječ Božja govori treće. I mi moramo biti boj vjere Mi moramo stajati čvrsto, Ona je stala čvrsto i riječ se ispunila Nekad bude trenutno Nekad bude postepeno Ali bilo postepeno, bilo trenutno Riječ Boža radi Riječ Boža radi Okej okay. Kroz ovaj primjer sam želio demonstrirati ovu snagu I rekao sam mojim učenicima u šestom stihu ovog poglavlja Da imate vjere koliko je zrno gorušićino Rekli biste ovom stablu duda To je murva Iščupaj se skorijeno oni presadi u more I ono bi vas poslušalo Znači to je primjer jedne nepokolebljive vjere U što? U riječ Božiju ako vi gledate vašu gubu recimo Vi nemate toliku vjeru, jel tako? Ako gledaš u simptome, sad ćemo doći do toga To je vrlo iznimno važna matematika Ali ako gledaš u njega Koji nikad ne laže Onda ti je lakše shvatiti njegovu izjavu Jer iza nje stoji onaj koji nikad ne laže Čija čast je iza te riječi, Koji motri na svoju riječ da ispuni po Jeremije 1.12 Čija riječ je zauvijek utemeljena u nebesima Po psalmu 119.89 Što će nebo i zemlja proći Ali njegove riječi ne, neće proći Po Mateju 24.35 On stoji iza riječi Onda ti je lakše vjerovat Ok Što vjera u stvari znači Pita Isus Kaže, vjera koju sam podučava moje učenike I koju sam želio demonstrirati I učiniti Ushvatljivom njima Znači vama, nama Kroz isceljenje deset gubavaca Je daleko veća sila U svijetu duhova Nego to ikad možete zamisliti Pa ako kaže, ako imamo vjere Koliko je gorušićino sjeme Da će more stablo da se digne i baci u more Mora bi da je sila Jel' tako? Mora biti neka sila koja to čini, je tako? Ali ta sila koja je prisutna koja kuca na naša vrata kroz zeć, se oslobađa kad mi kažemo Da, vjerujem i kažeš na glas Da, moje je, vjerujem i da, istina, moje, to je to i ponašaš se kao da je tvoj i potvrdiš to što vjeruješ OK jer ova vjera pazi sad ovo je čvrsto uvjerenje kako se ova, čitamo 13. kad vi već čitate, 13. odlomak Kako se ova ili ona stvar mora neopozivo dogoditi kako i jeste onda kroz moju riječ Čvrsto uvjerenje kako se mora dogoditi njegovim ranama ja sam bio izcijenjen Ovo važi za sve izjave iz pisma ali mi se sad držimo, i mo ne možemo sve, držimo, držat ćemo ih se nekoliko Dovoljno je jedno da ozdravite od svega Njegovim ranama, ja sam bio iz cijene Znamisli to? Jedna riječ Zamislite to? Evo, meni stalno pada taj primjer Riječ vjere Moja buduća žena ovo, Po zakonu A pred Kristom već godinu dana Sad idemo 8.3. predmatičara Je skoro cijeli život imala alergiju na krompire to je bolest Sad je alergija na krompire Na čvarke Na, na, na, na, na nekoga kad ga vidiš Na atmosferu na... Svejedno je bolest, je li tako? Slabost organizma koji se ne može nositi sa utjecajima izvan Naglasak na slabost To znači kad bi stavila krompir U bilo koji proizvod krompira Ona bi imala grčeve mučenine I doda takve mjere da odustala od toga Zbog problema koji imala I to tako 17 godina i onda, kad je došla u moju blizinu Kao tradicionalni vjernik Nakon što je u par mjeseci Dožila pet šest istiljenja, jedno čudo Na krstitkama našeg dragog prijatelja Po Kristu i njegove žene Na krstitkama drugog sina Nakon crkve, kad je došla, znači e, Klopa Prvo je bila juha Iz bakine kuhinje, bez bake tog dana I onda je došlo plata s mesom Sa dva priloga, sa kroketima i sa krompirima Pečenima pod pekom e, Evo, Jelena je bila Jelena je sjedla sa mnom za stalo može reći I ona gleda te krampira, Pečeni krompiri, to vam super izgleda, znate i sami Ne mora vas neko nagovarati, jest? I ona kaže mene, tu je sjedila Ja gledam isto krompire Kaže ona mene, je li to? Sad ja znam što je to, to je to, ovo to, to, to Ovo to Je li to znači da ja mogu jesti krampire. Ja da li gledam kropire. Ja se okren i u ime Isusa Krista moješ jest krampire i od tada jede krampira i to pune taj njure krampira. Jer me shvaćate o čemu priča, riječ vjere. Vjere u što? U njegovu riječ. Ako kažete u ovoj gori da se digne i baci u more i u srcu ne posumnjate, nego vjerujete da će se dogoditi ono što ste rekli, zarez dogodiće će se točno ono što ste rekli. Marko jedanaest dvadeset zakon vjere OK, znači ponavljamo ovdje iz 13. stavka stranica 9, iznimno važna jer ova vjera što je ta vjera? što je ove gubavce diglo iz njihove tužne situacije iz puta koji vodi u svrt čvrsto uvjerenje kako se neopozivo mora dogoditi što je Isus rekao što to čvrsto neopoziva uvjerenje stvaro u našem životu? Pa to da mi mislimo da je to istina Da govorimo na glaze to je istina, to je ispovjed, I da se ponašamo kao da istina Oni su mogli ostati i reći Isuse kako ne kužiš Pa vidiš da smo mi i dalje gubavi Ajde položi ruke na nas pa da prvo ovo nestane Onda mi idemo svećenicima Oni će nas i smijati, izbacit će nas van Jesu tako mogli reći? Jel bi oni pokazivali čvrsto neopozivo uvjerenje Da se mora dogoditi što Isus rekao Ne I s obzirom da danas ljudi imaju takvu vjeru, To jest nevjero Onda im se ne događa Jer su nevjere Jer čekaju da vide pa će reći vjeren To nije vjera, to je potvrda Toma nije imao vjeru. Tom je prisilno bilo promijenjeno razmišljanje On nije imao vjeru nikakvu Vjera je kad vjeruješ bez dokaza Blaženi su oni koji vjeruju bez dokaza Ivan 20.29 Ja dodajem bez dokaza Jer je to u kontekstu rečeno Bez dokaza On je tražio opipljivi dokaz Dok ne vidim rane na boku i gurnem ruku I dok ne vidim rane na rukama očavale I ne gurnem prst Neću a To nije vjera To je dokaz, potvrda Idemo dalje Kaže ova je vjera Paze o sudjelovanje u mojoj moći što sam ja sretan dozvoliti onoj djeci koja doista zaslužuju to ime i koja, obratite pažnju na, ovu, na ovo, neće nikad zloupotrijebiti ovu moćnu silu Koju silu? Pa vjeru Budući su svjesni veličinja ovog dara od strane sve mogućeg stvoritelja Onog kojeg jedino vjerno dijete može primjet od njegov oca 14. stavak Bila je to ova vjera koju su deset gubavaca tako čvrsto prigrljile da su one, pazi sam, dok su još patili od boleste Da, ali ja sam se pomolio još je to tu To nije vjera Vjera je uvjerenje da imaš srce prem da su simptomi još tu i prem da te još boli jer mi primamo duhom i onda ispovijedamo u ustima I onda se to makne Jer imamo vjeru Ako mi čekamo da se makne Nismo u vjeri On te može počastiti Efežanima 3.20 Ona može da puno više Nego mi mislimo i molimo Ali to je nekad U rijetkim situacijama To nije pravila Ovo je pravila Tu nije vjera Bez vjere je nemoguće omiljeti se Bogom a vjera je uvjerenost da jest ono što kaže Prije nego što sam fizički to vidio, osjetio ili opipo Ali tako ili nije tako? Ona je rekla, imam ga, prem da je bilo još tu I kad je stala maza ruke Ruke su bile nikad gore Dokostirane, krv Zamisli to Ona je stala čosta unatoč od osude od strane ukućana ku, unatoč pocijehivanja od strane ljudi na poslu Ona je stajala i rekla Ne, riječ mo krista neće podbaciti Nije bilo lako Morala se vjera iskušati Morala je biti boj vjere Ali je izdržala do kraja I sad može stajati pred svima na seminari Dala je izvješća na seminarima u Zadru i u spletu uživo i već pre svima Isus Krist me izcijelio i njegova Riječ je istina Zad znači će reči neki, neki kratke pameti zavedeni od strane Sotone slijepi koje druge slijepe vode u jamu nju je Bog odabrao To nije za sve Je li križ za sve Onda ne dajte da vas slijepi vode da padnite skupa s njima u jamu Hodajte na svijetlu Riječi a riječ kaže njegovim ranama ste bili scjeljene okay. Bila je to ova vjera Koju su deset gubavaca prigrljile tako čvrsto Da su one Dok su još patili od bolesti Ponavljam Dok su još patili od bolesti Ponavljam Dok su još patili od bolesti Mirno otišli svećenicima čvrsto uvjerene Kako ih moja riječ Ovo kriz govori Blovo vama ako prepoznate da ovo Duh Boži govori kroz njega to je skrista. Božans da ih moja riječ, božanska riječ nije mogla obmanuti zato ovih sedam plus jedna istina. Samo to ako te to stvarno sjedne na dušo koliko će te to dignuti iznad ove stvarnosti? Nedodirljiv. Uv svjetlo zaštićen. Pobjednik. U svjetlo. I mora biti ispunjena Budući sam ja to tako želio Logično, ako nije želio Ne bi rekao Zamisli to Jeli mislite da on koji nikad ne laže Nije želio da smo mi njegovim ranama Iscijeljeni pa da to onda nije rekao Svoje riječi, Zamislite glupost. gluposti Nema nikakve logike Znači, ako je rekao Njegovi ranama ste bili izcijeljeni Ako je Kristišan na križi Tako ispunio volju očevu Izaja 53.10 Pa onda mora biti da je to njegova želja E' tako? Oke, okay, pa uskladi se s njegovom željom Ne budite ludi, nego mudri Spoznajte koja je njegova želja Ili, vo, ili volja Efežanima 5.17 I nastojte mu ugoditi u svemu Efežanima 5.10 I i 1.9.10 Nastojte mu ugoditi u svemu Uskladite se s njegovom voljom Mislite kao što on misli Govorite kao što on govori djelujte kako on rekao da dijelujte Takva vjera Takvo čisto Nepokolebljivo uvjerenje I povjerenje u tvoje obježanske obećavanje O tome se radi kako on vjeru traži? Čisto, nepokolebljivo uvjerenje i povjerenje u njegova božanska obećanja ili izjave Jer da li on nešto obeća ili izjave, isto je isti autor te, toga, je tako? Je tako? Okay. Idemo dalje Kaže On kaže u kontekstu da on, Mi moramo priznati da mi to nemamo, jer kad bi jer ja znam da ste vi nesposobni za takvu vjeru I bit ćete to još prilično vremena Jer kad bi bili bogovi u ljudskim tijelima Jer taci je Bog u ljudskom tijelu Imaš božansku prirodu Druga Petrova 1.4 Mi uživamo božansku prirodu Imamo iste sposobnosti Samo i moramo znati aktivirati Što je Krist pokazao kako se radi Jer on je naša mustra za život Jer kad bi bili bogovi u ljudskim tijelima Obdareni sa silom Božjom Vi bi osjećali blaženstvo u vama Budući je rečeno, vjera donosi spasenje Kakvo ogromno polje aktivnosti bi onda bilo otvoreno za vas Koliko puno dobra bi mogli napraviti I kako bi bili nadmoćni skromnoj svjetovnoj gomile Ljudi koji su porazu Nesretni zabrinut? To je vama nezamislivo Onda bi se riječ ispunila Jer takva bi vas vjera učinila sretnima I punima blaženstva Kakva? Pa ova da je njegova riječ istina da će ti se sve dogodi što piše Da jesi ono što On kaže da jesi Da imaš ono što On kaže da imaš I da možeš ono što On kaže da možeš čimta Inače, možete s ovim Neću reći obrisat nešto Ali zamotati ribu i bacit Što će vam to, ako je to Puno neistina I raznih Motanja, izmotavanja Bolje je čitat crven kapicu, kako sam rekao, na jednom seminu Da nema toliko krvi Preljuba Zloćen Jel' tako? Mislim, ako nije istina, ali jest Jer takva bi vas svjera učinila sretnjima i punima blaženstva Vi bi bili svjesni postepenog spajanja Vašeg vlastitog ja sa mojim Ako za sebe osjećate Da ste obskrbljeni sa takvom silom Koju su prvi ljudi posjedovali do izvjestnog stupnja Ali su izgubili svom vlastitom greškom O čemu on priča? O vjeri o uvjerenosti, čvrstoj uvjerenosti Pazi sad ovo. Ova moć voljne snage je vjera koja pokreće planine Ja hoću Ti kažeš nek mi bude potvoj riječi Ja hoću, Ja vjerujem, Amen, Jest To je usklađivanje s njegovom riječi i putem usklađivanja protok snage ide kroz nas Koga mi jedini blokiramo jer se protivimo u volji i nismo obnovljena uma pa dvojbima i ako ne vjerujemo i nećemo, ne govorimo i onda nema protoka na van, a mi hoćemo da se je van. Jer prvo ide hoću, onda mislim, onda govorim i onda slobodan prolaz jer iznutra ide van. I ako se to tri oslobodi nama onda se dogodi u prirodnoj sferi. Ja hoću što ti hoćeš, ja mislim što ti misliš, ja govorim što ti govoriš i onda postane. Jer mi primamo u duhu, rekli smo srcem, to je iznutra. Onda je prvo na van volja, ne smije biti otpora, onda je drugo na van prema nižemu, razmišljanje moramo biti usklađeni i onda moramo osloboditi, moramo reći na glas, ne smijemo ga zanijekati. Jer tako zatvaraš pipu. I ako to na kraju kažeš što bude, postane. <clears throat> Kaže ovoj se vrsti vjere mora sve podložiti. Ovoj se vrsti vjere mora sve podložiti. Mi imamo mogućnost. Inače on ne bi izgovorio. Ništa vam neće biti nemoguće, je tako? Je l bi on rekao i ništa vam neće biti nemoguće. Da on, nači to je rekao u Mateju 17:20 i ništa vam neće biti nemoguće. Isto tako kaže ovako Opet gori o vjere Jer ako imate vjere koliko je gorušićino zrna Možete reći o ovoj gori Prijeđi odavle tamo i prijeći će I ništa vam neće biti nemoguće Znači mi moramo sebe uskladiti s njime On kaže meni ništa nije nemoguće Je li tako? Marko 10.27 kaže što ljudima imam nemoguće Bogu je moguće i On onda nama kaže On je u nama I ništa vam neće biti nemoguće Jer tako? Jer ta vjera je sudjelovanje u njegovoj sili Njegovoj sili Kroz nas koju mi oslobodimo vjerom To je s njegovoj riječi Koje je On sam u nama I po nama Koju mi oslobodimo vjerom Ništa neće biti nemoguće O tome pričamo No mi moramo imati naše oči fokusirane neprestano na Božju riječ na njegovo obećanje a, i na njegovu izjavu a ne na naše tijelo na naše simptome i na ono što naš um govori I to je čuveni boj vjere 1 Timoteo 6.12 bi boj vjere Bi boj vjere Što znači biti boj vjere? Pa to znači da jedno vidim a u drugo vjerujem Jer to to znači Ima izvanredno učenje jednog velikog Božeg sluge <laughs> To sam vam dao pa ćemo pročita što vjera, ako vjera Ako ne sami pročitajte Izvanrednog Božeg sluge Zove ga Otac Vjere On je pokrenuo veliki val vjere u svijetu Zove se Kenjon, Svi su uzimali od njega I On ima učenje koje sam ja prihvatio jer je izvanredno Jer lako se shvaća Zove se tri svijedoka i ja to volim ovako prikaza Zamislite sebe kao suca koji sjedi u sudnice i dolazimo i presuđuje, ima onaj, znate, i dolazemo s jedne strane optužba, a s druge strane odbrana. I imate ispred vas okrivljenika. Vi ste i sudac i okrivljenik. Vaše stanje je okrivljenik ako je recimo bolest. Optužba dolazi To je jedan svjedok I to su naša osjetila To je naše prirodno razmišljanje Koje je utemeljeno na onome što vidimo, čujemo, osjetimo Na čemu su onda i statistike u medicini Jer su one s obzirom na promatranje I s obzirom na empirijsko znanje Iskustveno znanje, jel tako? I dolazi jedan svjedok I on daje svoje dokaze i kaže, evo recimo njoj kad imamo sliku I kaže, ovako, evo dva svjedoka Optužba dolazi i kaže Bolesna se Bolite Imaš rane Znači osjeća bol I vidi rane Doktori ti ne znaju pomoć Nećeš ozdraviti To donosi optužba, je tako? To je jedan svjedok Onda dolazi drugi svjedok, ili možda bolje ovako? Dolazi drugi sjedok, Riječ Božja I kaže On je uzeo sve tvoje fizičke bolesti I slabosti I nemoći I boli I patnje I njegovim ranama si bila iscijeljena I sad ti stojiš I kako doneseš odluku Tako će ti biti Ako se ti nisi uskladio s njime da misliš što On misli to jest da znaš da ono što On govori jest istina ti nećeš vjerovat u istinu nego ćeš vjerovati u sotonsku neistinu jer sve što se protivi riječi Božo koja je istina je od oca laži ubojice od početka u kojem nema istine po Ivan 8.44 a to je Sotona nema veze što možeš opipati i osjetiti jer kaže drugim Korinčanima 5.7 Mi ne hodamo po onome što vidimo nego mi hodamo po vjeri E sad kako mi presuđujemo ako mislimo da je istina jedna od ova dva Onda ćemo vjerovat da je istina jedno od ova dva na osnovu argumenata koje predstavljaju jedno od ova dva Jel me pratite? Onda ćemo i govorit ono što vjerujemo I onda će to i postat ili ostati ili biti po zakonu vjere iz Marka 11.23 Ako kažemo što u srcu vjerujemo i ne posumnjamo točno to će nam biti. Stoga pazite što govorite jer što govorite to će vam biti jer ono što govorite je ono što vjerujete. Mi se ako smo Kristovi moramo u skladi sa Kristom svaku miso to uputa, ja vam to ne izmišljam, ja vas u ime Isusa Krista opominjem, morate svaku miso dovesti do pokornosti Kristu po drugim Korinčanima, 10, pet Morate imat miso o Kristolu po prvim Korinčanima, 2, 16. je tako? Znači, ja moram mislit unatoč protivnim okolnostima njegovim ranama ja jesam iscijeljen dok su rane još tu Jeli su gubavci bili iscijeljeni prije nego što su išli? Ne Kad su se iscijeli dok su išli? Prema tome, dok je još guba tu Dok je još bol tu Dok je još kvržica tu Mi moramo reći Njegovim ranama ja jesam iscijeljen Ja nemam tu bol Mi moramo vidjeti ono što nije kao da jest I ono što jest kao da nije Po zakonu vjere iz Marka 11.22 jer on kaže Imajte vjeru Božju Pravilan prevod Nijedna Hrvatska Biblija nema dobar prevod Grčki tekst ne kaže Imajte vjeru u Boga Jer ti onda u tom slučaju Gledaš u njega A on ti je rekao Imaj vjeru Božju I ti onda djeluješ iz vjere Bože To je pravilan prijevod. I onda kaže u Rimljanima 4.17 Kako to Bog vjeruje Jer kaže Abraham je vjerova Bogu Koji uskrisuje mrtve I stvari koje nisu Vidi kao da jesu iz čega ja zaključujem da one koje jesu vidi kao da nisu ona je morala vidit ovo što jest kao da nije i ono što nije vidit kao da jest i mislit da jest govorit da jest i ponašat se kao da jest i to je postalo slava Isus sad bi pojao ovu sliku i postalo je jer on motri na svoju riječ da je ispuni po Jeremije 12. i postalo je postat će i vama ako shvatite princip i ako budete djelovali u skladu Proturječje se nalazi u našem tijelu s obzirom na ono što piše u riječi Boga živoga u savezu koji je zapečačen Kristovom krvlju iznad kojeg stoji Kristov duh i jamči da je sve istina on kaže jesi izcijeljen a tijelo kaže nise I ako ti staneš na stranu ti... Ja vam objašanjam što je vjera Ja vas molim da stvarno nemojte čitati drugo nego samo ako ćete doći sutra samo jedno pročitate, samo se čitajte Ti moraš biti potpuno, sigurno, nepokolebljivo uvjeren da jest ali ako jesi uvjeren da jest onda ćeš govoriti da jest i ponašat se kod da jest i onda će to postati jer vjera bez dijela je mrtva dok je ne oslobodiš tako da je ispovjediš i tako da živiš sukladno. Idealan primjer ovog što govorimo imat ćemo vremena jest Abraham koji je e, dobio Obećanje od strane Boga svemogućega koji mu se je objavi osobno kad je imao 99 godina. Pričamo o tri svjedoka, ovdje se idealno vide. Shvatite ovu sliku. Mislite o njoj. Razmišljajte više puta. Idete u molitvu stavite se u sliku. Vidite điste. Mijenjajte se da bi dobili rezultate. Abraham je imao 99 godina Hoće reći, mladost je davno prošla Sara je imala 90 i bila je usahle u trobe I nije mogla ima djece Ali se Bog svemogući Tako se predstavio El Shaddai Znači svemogući Bog drzno Da Abrahamu u toj prirodnoj nemogućnosti objavi Božju mogućnost i kaže Ja sam te učinio otcem mnogih naroda i zato se nećeš više zvat Abram otac naroda kad se prevede nego Abraham otac mnogih naroda Ali Abram sad Abraham je imao 99 godina žena mu je imala 90 godina i prirodno gledano Medicinski gledano Osjetno gledano Nije bilo šanse Da se Božje obećanje ispuni Jeli li vi vidite proturjeće U njegovom tijelu? No da li Bog laže? Da li je njegova riječ istina? Da li je on vjeran Ispuni svako svoje obećanje? OK Da li on to napravio? Yes. svim izvjesno, kaže ovako e, Ona se nasmijala Zato se zove Smješko Jer to znači Izak na Hebrejskom Ali on kaže ovako Do godine ovo doba Opet će se vratiti k tebe Ta će tva žena imati sina 18 postanak, čitam deseto I do 14. poglavlje a Sara je slušala na ulazu u šator što je bilo što je, sa, što je bio za njim. Abraham i Sara bili su stari i vremešni. U, I u Sare bilo je već prestalo što biva žena, ovo je razmišljanje prirodnog čovjeka, on ide svojom pamićom, a da čuja znaš, a možda ako pa znaš, a ovi su rekli, a meni se čini. Sve samo nešto je rekao svemogući Bog Normalno da ćeš dobiti točno što govoriš Jer to što govoriš, točno to vjeruješ Zato se Sara sama u sebi nasmije Jer pomisli Kad sam već uvenula Zar da još pomišljam na ljubav I moje gospodar isto tako star A gospod reče Abrahamu Što se smije Sara i misli Zar ću zbilja još rodit kad sam ostarila je li gospodu išta nemoguće? On je došao i njegovu nemogućnost je posjetio sa svojom svemogućnošću i Abrahamovo nemoguće postalo moguće po obećanju Božjemu To važi i za nas, jer smo mi Abrahamova djeca po vjeru Krista Isusa po galaćanima 3, i 29 i pozvani smo na Abrahamovu vjeru Okej okay. Je li gospodu išta nemoguće Do godine ovo doba opet će doći k tebe I će Sara imati sina Pa preskačemo da vidimo Je se to možda dogodilo 21. poglavlje i postanka Prva Prvih pet stihova I gospod pohodi Saru Kao što je bio obeća. Hebrema 10.23 On je vjeran, ispuni svako svoje obećanje. Hebrema 11.11 11, Sara je začela povjeriti jer je smatrala vjernim onoga koji je obećao Na njoj kao, znači, učini gospod na njoj kao što je bio unaprijed kazao. Sara zatrudni i rodi Abrahamu u njegovoj starosti sina u vrijeme što ga je Bog bio unaprijed kazao. Abrahamu nad jednom novoređenom svom sinu kojega mu darova Sara ime Izak i Abraham obrezao svog sina Izaka kad mu je bilo osam dana kao što je bio zapovjedio Bog pazi sad ovo Abrahamu je bilo sto godina kad mu se bio rodio sin Izak ali kako se to Abraham ponašao u vremenu dok Sara nije začela dok je on gledao i opipao i bio svijestan po svim prirodnim zakonima i medicinskim kakva god je bila medicina imali su bar nešto u uvidima nemogućnost kako se Abraham ponaša je mustra za nas kako se mi trebamo ponašat od trenutka kad stanemo pred sve Boga oca u Kristu Isusu koji je među nama Emanuel i čujemo da on nama kaže mojim ranama vi ste bili iscijeljeni i ja kažem može imam jer Abraham je pao ničice i poklonio se rekao je može da Ok, kako se ponaša Abraham, to je naša mustra, to su Hebreji 4, uh, Rimljani 4, 18 do 21. To si zapišite ili ako budete slušali više puta, to preslušajte, poči, uh, uh, razmislite, jer to je princip vjere koja prisvaja. Pa da vidimo. Znači Abraham je 17. stih za početak vjeroval sve Bogu koji oživljuje mrtve i koji stvari koje nisu vidi kao, jesu, kao da jesu jer On je skriža vidio vašu bolest i rekao dok je još bolest bila tu Mojim ranama vi ste jel tako? i potencijalno jeste i bit ćete kad se uskladite s time u vjeri jel tako? OK Pazi sad ovo Kod je za ekonomi, od to čiteš do 21 Abraham je povjerovao u Boga koji oživljuje mrtve i ono što nije, vidi kao da jest ili ono što ne postoji zove u Pazi sad ovo On je protiv Nade, znači nije izgledalo da ima ikakve nade, jedan prijevod kaže unatoč beznadežnim okolnostima. On je protiv Nade, on je protiv Nade vjerovao u Nadu da će biti otac mnogim narodima kao što mu je bilo rečeno On se drži ono što mu je rekao Bog Otac jer ga drži za riječ, zna da je vjera. A rečeno mu je bilo, tako će biti tvoje potomstvo je tako? Nama je rečeno nešto drugo Nema veze što je rečeno Bitno je ko je rekao, je tako? OK On nije oslabi u vjeri Makar je razabirao da mu je tijelo bilo obamrlo Jer je imao sto godina blizu i da je bilo obamrlo i sarino krilo nemojte vi misliti da On je bio pri zdravoj svijeste i da vi nećete osjetiti bol vi ne kažete ja vjerujem da me ne boli Ne ja vjerujem ono što riječ Božja kaže u vezi onog što je mene a ne da ja ne vidim što je mene jer tu se zbune mnogi kako ću reći ono što nije ja govorim ono što vjerujem a ne ono što jest ja vidim ono što jest, kao da nije I ono što nije, kao da jest me razumijete? Ja govorim ono što nije A to što nije, ono što Bog govori I ono što On govori, a ja govorim, kao da jest, to postane U Božje obećanje ne posumnja, ne vjerovanjem Drugi prevod kaže Nije se spotakao Božju riječ ne vjerovanjem To je super nego se ojača u vjeri Kako? I dade slavu Bogu Najbolja slava Bogu Slava Boga u principu ne znači nikome ništa Bolje vam je koristi riječi Hvaliti veličat To je lako shvatljivo i Znate što znači Psalm 117 je najbolje Hvalite ga svi narodi Slavite ga svi puce Jer je ogromna njegova ljuba Prema nama I njegova vjernost Traje do vijeka Ili njegovo je milosrđe Ogromno prema nama Ili jer je milosrdan Znači i svog milosrđa će On potvrditi svoju riječ u našem životu Mi nekoga pohvalimo, je tako? Ako super nešto skuha I nekoga veličamo ako nešto postigne, je tako? Prema tome isto tako možemo i njega Čisto da znate što to znači Jer ljudi onoga slave nemaju pojma što to znači Ok, pazi sad ovo U Boži obećanje ne posumnja ne vjerovanjem Nego se ojača u vjeri I dade slavu Bogu što to znači? To znači hvala ti, OČe Što si me svojim milostrđen dotakao I što sam Kristovim ranama iscijeljen Hvala ti Ja te veličam zbog tvoje vjernosti Jer ti ne možeš podbaciti u, u svoje riječi Ti si veličanstven Koji je Bog kao, kao ti, kao moj Bog? Koji čini čudesa? Pazi sad ovo nego se ujačio vjere i dade slavu Bogu i bio je tvrdo osvjedočen ili potpuno uvjeren da Bog može učiniti što je obećo i dogodilo mu se Znači On unatoč tome što je vidio svjedočanstvo osjetila, je tako? Morate biti svjesni da svjedočanstvo osjetila postoji tu je Ne možeš ga zanemariti kad te boli ali ti unatoč tome, svijestan toga, vjeruješ u riječ Božju i nju ispovjedaš. Unatoč tome. Dok se još ovo nije očitovalo, dok još ovo stoji tu I koji, znači, vi svjedoka priznate, to će vam biti. <coughs> I to je proturječe u našem tijelu, ali ovdje stoji savez krvlju zapečaćen. Krist Isus kao jamac tog saveza, saveza. Bog otac sa svom čašću, svog imena i za svake riječ. Kome ćeš vjerovati? U što ćeš gledati? Abraham je gledao u božje obećanje, iako je bilo beznadežno, ali kaže da je bilo beznadežno. Jest jer on je vjerovao, to je bio u uvjeren po Hebrejima 11:1 da već jest što je on rekao, unatoč tome što to fizički još nije bilo tu. I to je vjera na koju smo pozvane, a ne Tomina na nevjera, jer toma nije imao vjeru, on je bio prisiljen promijenio svoje razmišljanje zbog dolaska Kristovog u sobu. Ivan 20:24 do 29, a ne zato što on je to nije vjera. Jeli me razumijete? Zato je važno obnoviti naš um usklađiva se riječu non stop Hraniti se riječu da, da život Boži bude u nama Matej 4.4 Ne živi čovjek samo o, o kruhu nego svako riječi koja izlazi iz Božih usta je tako? Živi, naglasak na živi Prema tome naš rat naš boj vjere je sa našim osjetilima sa sotonom koji nas kroz osjetila želi obmanut I ta osjetila Su riječi Božoj Zmija u knjizi Postanka Jer stari ljudi Kako kaže veliki prorok I sluga Boži Kojemu su oči bile otvorene u duhovni svijet 27 godina Kad mu je Isus osobno došao i dao misiju Koji je vidio te ljude U živoj i s njima I razumio knjigo Postanka Prvu knjigu koja obrađuje njihovo doba On je rekao sljedeće Ti drevni ljudi iz doba Adama nisu samo poređivali ljudske kvalitete sa životinjama nego su ih tako i nazivali I zato su naše osjetilne percepcije nazivali zmijom Jer naše osjetilne percepcije ili osjetila dotiču zemlju i tlo baš kao što zmija puže i zato kaže postanak 3.1 Da je zmija bila najmudrije Od sve zvijeradi što je stvorio Gospod Bo To su naša osjetila Najsubtilnija su I što zmija kaže U rajskom vrtu Što je stanje čovjeka koji je sjedinjen s Bogom ocem Koji živi u njemu i on u njemu To je stablo života Ona mu kaže što u odnosu na riječ Božu I Božje obećanje ona kaže, zar je Bog rekao I to naša osjetila kaže Ma jesi ti siguran? Majo, jesi ti sigurna da te Isus iscijelio? To je zmija iz Postanka 3.1 Naša osjetila Koja dotiču zemlju Pužu Jesi li si Ma Bog stvarno mislito? I onda Eva izrecitira je rekao nam je Ako možemo sa svakog stabla u vrtu Jesto si sa stabla poznanja dobra i zla Jer u dan kad stog stabla pojedemo Otvrći nam se oči Bićemo kao bogove Poznavat ćemo dobro i zlo I zmije onda zanjeće u četvrtom stihu Prvo sumnja I onda Njekanje I Izgubili ste milost Izgubili ste blagost ako dozvolite da osjetila prevladaju U sudnici gdje ste vi sudac i optuženi Gdje optužba donosi um, dokaze iz prirodnog svijeta A odbrana dokaze iz duhovnog svijeta I na čiju stranu vi presudite To će vam biti Zmija kaže ma je li on stvarno to mislio i onda kaže Ne, nećete I one su pojele Što znači živjeli su na način Da ne slušaju riječ Božju Nego se rukovode svojom pameću Kako se njima čini Kao bogovi I tu su sebe odvojili od njega I tu počinje duhovna smrt I tako zvano izgnanstvo izraja Čega ste vi sami svjedoci jer su svi ljudi u tom izgnanstvu Jer ne žive u skladu s rijeću Ni tim je ono što riječ govori normalno I time ne žive u zajedništvu s njime I time nisu stablo života o kojem se govori Nego stablo poznanja dobra i zla Ja znam Ovim put meni se čini To vam je stanje izgnanstva iz raja Stanje zavedenih od strane zmije Strane onih obmanutih od satone Onih kojima se riječ ne može obestinuti Jer je nječu svojom nevjerom Ako imamo vremena, imamo Još ćemo pročitati, ovdje sam vam izvadio Od strane velikog Božjeg sluge Malo prije spomenuto Što je on govorio vezano za vjeru Ovo je iz više knjiga izvađena ali je na jednom mjestu za dodatno razmišljanje jer stvarno će vam pomoći. Vi trebate shvatiti što je vjera jer onda tom vjerom, to je jedan od ova dva papira što ste dobili um, ima koliko ima stavaka. A? E to vam je to. Jer to je ono što vam je nužno ili putem čega trebate pristupiti izjavama i obećanjima iz Svetog Pisma ako će se ona ostvariti u vašem životu, to jest ako ćete ih prisvojiti, prisvajate ih vjerom i onda dobro znaš što je vjera koja prisvaja da ne bi bili ko neki evo ja sam se pomolio ali još imam tu i onda čekate i onda se neće ni očitovati uglavnom ako znamo da je riječ istinita Onda dijelujemo kao da je ona istinita I ona postane stvarnost u našim životima Vjera je govorit i vjerovati što Bog kaže I onda dijelovat sukladno Jel' tako? Hodat na svjetlu riječ, onda nećeš hodati u tani Vjera odbacuje sve, osim Božje riječ Evo ga Mogla je gledati ovo Je tako? I odbaciti riječ Božju Ili mogla gledati ovo i odbaciti ovo Vjerovati je djelovati u skladu s riječi koje je Bog izgovorio Nema nikakva vjerovanja bez akcije To jest bez podudarnog djelovanja Može biti slaganje u razumu sa činjenicom Ali vjerovanje po Svetom pismu zahtjeva akciju Ono zahtjeva da mi djelujemo prije nego Bog djeluje Jer on je napravio svoj potez, Je tako? On je rekao idite Ili izcijeljeni se Sad vi napravite A on će onda potvrditi Je li tako? Nije vjerovanje djelovati Nakon što Bog djeluje Da bi potvrdio njegovu riječ Vjerovati i djelovati Prije nego je Bog djelovat Ili ispunio što je obećao Jest značenje vjerovanja Po svetom pismu ili biblijskog vjerovanja Kaže isto ovaj veliki boži sluga Otac vjere Tako ga zovu Ne bez razloga Da je Sotona prodao crkvi Jedan jako veliki suptilan trik namjesto vjere a to se zove razumsko slaganje ili razumsko potvrđivanje to znači čovjek se slaže u razumu da je Riječ Božja istineta a nikad ne djeluje sukladna da, da, Riječ Božja istinita, da, da, da, da a ponaša se cijelo vrijeme kao da nije istineta to je protivno onome što kaže da je istineta zato ja govorim ljudima da trebaju početi misliti, govoriti i, govorit i dijelovati kao da je Riječ Božja istineta Jer ona jest istineta ali oni moraju početi misliti, govoriti i dijelovati kao da je istineta <clears throat> I onda će se ona obestinet u njihovom životu Jel me razumijete? Gdje je problem? Znači, naš neprijatelj vjere jest ono što nam Sotona daje kroz svjedočanstvo osjetila i zove se zmija naša osjetila ili osjetil nas poznaja ako se protivi riječi Bože naš neprijatelj, to vam je jasno, tako? zavodnik obmanitelj drugi neprijatelj je ako se mi slažemo s time a nikad ništa ne napravimo po tom pitanju ili sukladno s time, ali razumijete gdje je problem? Da dama ne, pa sto posto, to je istina Ja, ja, vjerujem u Isusa Vjerujem u Isusa Nikad nije čuo što je Isus rekla Nikad se nije potrudio hoda za Isusom Nema pojma, on niče bom Isusa U što on vjeruj Oni i dalje u vlasti Sotone ne spaše koliko što je bio prije, samo je obmanut Tako da neće ni traži spasenje Jer nisi ako je član crkve, da je spašen Biti član crkve ne znači da se spašeni da se u Kristo ko što uče u garažu ne znači da se auta, kako kaže drugi mudri Boži sloga. Jel me razumijete? Oke, okay. idemo dalje. Vjera je vođena čistom riječju Božjom i nije ništa manje nego očekivati od Boga da učini što je obećao, je li to Abraham napravio sasvim izvjesnim. To je tretirati ga kao iskreno biće, je tako? Vjera jest biti uvjeren u apsolutnu istinu Božih izjava koje su zapisane u Bibliji da mi djelujemo u skladu s njima. Kužite koliko je bitno shvati da je to istina i da je istina i ništa drugo nego istina i da ne može ništa drugo biti istina nego to jer da on ne laže. I to vam ne dođe odmah u glavu Morate čitati, razmišljati, primjenjivati, meditirati, govorit I onda ispočetka čitati, meditirati, promišljati, djelovati, govorit Da vam to uđe, da vam postane normalno Jer vam nije normalno Zato kaže da moraš obnoviti um Jer ti um nije normalan tada. Da je malo dijete, mali anđelo Ne bi ga trebalo odgajati Ali je palo biće Dijete gnjeva, sotonska prirada Zato mu moraš govoriti što da čini Inače da ga pustiš, on bi činio sve protiv, Jel vam ovo jasno? Tako isto i ovdje Vjera je primiti Božja obećanja Kao direktnu poruku za nas Je tako? Njegovo obećanje naznačava isto kao da se on pojavio i rekao nam čuo sam tvoju molitvu. Riječ Boža postaje život našim tijelima na isti način kako postaje život našim dušama time što vjerujemo njegovom obećanju. Pa je se tako spašavamo. Kako ste spašeni? Rimanima 10.9.10. 10. Ako ustima ispovjedaš da je Krist tvoj gospodar te pravilan prijevod. Grčke riječ je kirios, ne gospodin I srcem vjeruješ Da ga je Bog uskrije od mrtvih Bićeš sozor Spašen, izbavljen, izcijeljen, očuvan od zloga Kako si ti spašen, izcijeljen, izbavljen i očuvan od zloga? Tako da si čuo, povjerovao srcem I rekao na glas, je li tako? Ok, to važi za cijeli paket na križu Vjera je kada je Božja riječ jedina Naš razlog za vjerovanje da je naša moletva odgovorena prije nego mi vidimo ili osjetimo inače nije vjera inače nije vjera i tu puno njih kiksa. što oni naprave dva dana se nada i onda se nije očito onda reći e to ne radi za mene ali to nije kako nas pismo upućuje pismo kaže ovako ali želimo, čitamo Hebreje šest 11 pa do 19. ali želimo znači Duh Boži želi govori samo kroz Pavla da svaki od vas pokaže istu revnost gorljivost vatrenost da se ispuni nada do kraja. Jesu revni oni koji nakon dva dana koji se ne očitaju kažu a čuje, ovo nije za mene. Nisu. Pa ne da nisu, nego totalno nisu Da ne budete tromi Koji su tromi? Lijeni, kilavi, smotani Ovi koji jedan dan ispovijedaju, onda vremenne brige Naslade i bogatstvo ih odvede u stranu Treća ona zemlja Nego nasljedovatelje Onih koji vjerom paze sad ovo I strpljivošću baštine obećana Jer su strpljivi oni koji imaju vjeru dva dana a? Kaj ti kažeš, Jelanice, nisam tako Ok, idemo dalje I sada opet primjer Abrahama Doista, kad je Bog Abrahamu davao obećanje Nije se imao kime većin im zakleti Pa se zakleo sam sobom Samim sobom Govoreći, zaista Obilno ću te blagosloviti I silno ću te umnožiti Jer otkad je on to njemu rekao 25 godina je prošlo Dok mu nije došao je rekao da ga je učinio od jednog obećanja do drugog 25 godina Zaista obilno ću te blagoslovi Silno ću te umnožiti I tako strpljivo čekajući Abraham postiže obećanje <laughs> Kako je čekao? Strpljivo, ali se nije pokolebao Nije, u vjere, nije se spotakao Božje obećanje nego je dao slavu Bogu, ojačavši se u svoj vjeri Jer je bio potpuno uvjeren Da Bog hoće ispuniti što obećao Sam misli kak je to teško vjerovati. Doista ljudi se kunu većim I svakom osporavanju svršetak je zakletva Koja potvrđuje, znaš što no, nevo Kunemte se, to je to, ili majke me Ali ovdje se Bog zakleo sobom Savez je, na, na, znači savez i zakletva Zamisli, ali ti može bolje reći Ali mi i dalje nemamo vjere u njega zato se Bog, kad je htio baštinicima obećanja To smo mi, povjeri u Krista Baštinice obećanja Abrahamovi Snažnije pokazane, pokolebljivo svoje odluke Poslužio zakletvom I tako ta dva neopoziva čina U kojima Bog ne može prevariti Savez i zakletva Dva neopoziva čina stoji za njegovih obećanja A mi i dalje ne vjerujemo. Donose snažnu utjehu Nama kojima, koji smo ponuđenu nadu Prihvatili kao učište I ta nam je nada Sigurno i čvrsto sidra Za ulazak u zavjesu To je sad miso vezano za spasenje. Kožite o čemu priča I na drugom mjestu govori To su Hebraj 10, 35, 36 Ne gubite dakle svog pouzdanja što to znači? Pa dva dana sam bio pouzdan da riječ radi, govorio sam da radi, a onda četvrtog dana već čuja možda mene Bog ne voli, možda ipak ono nije to za mene. To nije pouzdanje, je tako? Ne gubite dakle svog pouzdanja kojemu pripada velika plaća. Doista vam je potrebna postojanost. Znate što znači postojanost? To znači postojanost, to znači postojanost Netko koji je jedan dan ovako, drugi dan onako, Koji je jedan dan ovako, drugi dan ovako Koji ko ne gori jedan dan ovako, drugi dan onako, Ili tako? Čvrst Nepokolebljiv Doista vam je potrebna postojanost da Ispunivši Božju volju, postignete obećanje Ili postignete obećanje Ok, idemo dalje Gdje smo stali <coughs> stvarna, je bora, stvarna je vjera držat Boga za njegovu riječ Rekao si, to je to Jer ja ga držim za riječ Psal. 138 Treći stih kaže da je sva čast njegovog imena Novi živi prijevod koji se meni sviđa Sva čast njegovog imena i za svake njegove riječi Pa ja ga držim za riječ I svima ću reći da laži ako ne ispuni riječ Ako se uvjeti normalno ispuni Znači stvarna vjera držat Boga za njegovu riječ i zakoračiti u životu po njegovom obećanju sa svim uvjerenjem i iskrenošću bez sumnje i straha. Koko deset gubavaca, je li tako? Da li nas mi se stidimo njegove riječi i za, tako ga zanječimo pred drugim ljudima i zatvorimo pipu milosti. Jer tko se zastidi njega i njegovog učenja zatvara se pipa milosti, zastidi se on Ocem Svojim On se ne stili, samo slika Nego hoćeš Zatvoriš pipu Pa ti se ništa ne događa Mark mate 38 i Matej 10, 32, 33 Sam svim uvjeren, uvjerenjem I iskrenošću Bez sumnje i straha Vjera je vjerova da imate što Bog kaže da imate i djelova sukladno prije nego vi to osjetite ili vidite da imate da li razumijete već polako što je vjera I sutra ćemo isto govoriti o tome Bez ovoga nema sreće mira, uspjeha u hodu s Kristom, jer pravednik će živjeti od vjera Hebrajima 10.38 i Rimljanima 1, 17. I mi hodamo po vjeri a ne po nome što vidimo po drugim korinčinima 5.7 i ne možiš mu se omiljeti bez vjere Nema šanse Po Hebraima šest Vjera je vjerovati što Bog kaže unatoč dokaza kojeg vam serviraju naša osjetila Vjera znači da smo mi napustili oblast osjetila Vjera je jedino kada mi vjerujemo suočeni sa protivnim dokazom osjetila Evo ga, vidite ga ovo, ako je nije ovo dobro složeno, ja ne znam što je Ovo je takva krasota, ako je gleda, da, da to je to, ali tako? Je li tako? Je li to točno što govori? Vjera je napustet oblast osjetila I vjera je jedino ako vjerujemo suočene sa protivnim dokazom Mi moramo vjerovati što Bog kaže unatoč tome kako se osjećamo Jedini razlog zašto neki ljudi nisu izcijeljeni je taj što oni vjeruju, što im njihovih pet osjetila govore Nam je sada vjeru riječi Božoj, to je zmija Čista da vam objasni što znači zmija tamo Nisu ni sa zmijom pričali, znate, to vam je slika Vjera se raduje na Boži obećanje kao da je već vidjela izbavljenje i počela ga uživati normalno, oni koji vjeruju, imaju mi koji vjerujemo smo ušli u počinak Hebrajima 4.3 u što? pa u poruku o kojoj je 4.2 a koja je poruka? poruka o Kristu, evanđelje vjera je ono što imamo prije nego smo izcijeli Hvala ti, Oče, na ovoj riječi na ovoj veličanstvenoj objavi o tome što je vjera i na koji način možemo ući Tvoju riječ i prisvoji sve što si nam osigura u Kristu Isusu kao nezasluženu dobrotu ili milosni dar. Hvala Ti na tome. Hvala Ti na Tvojim objašnjenjima kroz velike Tvoje sluge koje su predali život Tebe da mogu primati ova objašnjenja i onda ga servirati nama. Da se mi možemo time okoristiti za našu dobrobit i za dobrobit ljudi oko nas. Jer što mi primamo ne primamo samo zbog nas tko zapali svjetlo mora ga stavi na siječno i da osjeti svima u kući pomateju Mateju i petnaest i hvala ti očija ja blagosivam ovu riječ, riječ vjere koja vam nije daleko nego je na vašim ustima i u vašem srcu kako govore Rimljani desetosam ja je blagosivam moćnim kristovim blagoslovom neka bude upisano u vašim srcima vatrenim slovima duha i neka nikado tamo ne izađe neko neka vas stalno nagoni iznutra i podsjeća na ovo u ime Isusa Hrista, Amen. Amen I vidimo se sutra, nastavljamo istu priču još sutra pa prelazimo na istu priču sa dodatnim elementima